morgen og velkommen til Jøv Det er onsdag den 17. august, og vi er klar med følgende nyheder. Investeringsbanken UBS afventer kursfald. Olien falder til den laveste pris siden februar. Mimarktje fortsætter optur. Boligpriserne dykker. Du lytter til Jøv Investor Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Investeringsbanken UBS afvender kursfald. Det er for tidligt at sælge aktier for aggressivt. Sådan lyder meldingen fra den svejsiske investeringsbank UBS. Det kan du læse i dag i børsen. Ligesom alle andre investorer prøver de at udregne, hvornår vi rammer kurstoppen, for at de kan sælge til den højeste gevinst. Investeringsbanken anser sommerens kursstigninger, kursstigninger som en kortvej optur i et faldende marked. Dog peger deres analyser af tidligere lignende markeder, at mulighederne for flere kursstigninger ikke er helt udtømte. Men det ved dog falde igen. De argumenterer for, at markedet vil sætte spørgsmålstegn ved håndtering af inflationen, hvilket vil sende markedet ned igen i slutningen af 3. eller 4. kvartal. Olien falder til den laveste pris siden februar. Futuren for den amerikanske WTI-olie falder med 3,6% til lige over 86 dollar, hvilket er det laveste niveau siden februar. Det kommer efter et fald på 2,9% mandag. Olieprisen falder i det forhandlerne vejer udsigten til en sining i iransk råolieeksport. Det skriver MarketWire. Samtaler mellem Irans og EU's forhandlere signalerede fremskridt hen imod en fornyet atomaftale, der kan åbne sluserne for råolie fra Iran. WTI var allerede svækket som følge af negative økonomiske nøgletal fra USA, samt svage økonomiske nøgletal fra Kina. Ifølge Bloomberg News siger senior markedsanalytiker hos Oanda Craig Great Earlham, på den for en aftale bliver indregnet, hvilket skaber tovejsrisiko for olieprisen, hvis en endelig meddelse kommer i denne uge. Me fortsætter optur. Aktien i den amerikanske boligindretningskæde Beth and Beyond fortsætter opturen med en stigning på næsten 60% tirsdag. Derved har aktien nået en voldsom fremgang på 426% i løbet af den seneste måned, det skriver MarketWire. Ifølge Bloomberg News sker det til trods for, at flere Wall Street-banker har slået alarm om aktiens høje værdiansættelse. mens tre Wall Street-banker har sænket anbefalingen for aktien, hvoraf to anbefaler at sælge aktien som følge af Meme-aktie Opturen kommer på baggrund af hæftig handelsaktivitet, hvor der tirsdag er handlet med mere end 270 millioner aktier efter knap fire timers handel. Ifølge Bloomberg gør det aktien til den mest handlede aktie i tirsdagens amerikanske aktiemarked. Boligpriserne dykker. Måned efter måned har boligpriserne haft snuden opad, men nu har det økonomisk uvær indhentet boligmarkedet, og priserne falder. Prisen på ejerlejligheder dykker med 1,5 i juli, mens prisskiltet på huse ryger ned med 1 Det viser dutfriske tal for boligsiden.dk. Der er tale om en rolig opbremsning på markedet, og der er ingen grund til panik, understreger Lise Nythof Bagumann, som er boligøkonom i Nordea Kredit. Boligmarkedet er kommet modvendt som følge af den stigende rente og den høje inflation. Og derfor er det ikke overraskende, at priserne begynder at falde, forklarer hun. I København har ejerlejlighedspriserne fået gevaldige tæsk. Her er priserne faldet med 2,8 procent i juli, hvilket er det største månedlige fald siden 2011. Og til kalenderen. I dag er det værd at holde øje med regnskab for Torm, Royal Unibrew, Carlsberg, Koloplast og Lundbæk. Du kan selvfølgelig også tune ind på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.